Ти здалеку? Алі здригнувся. Голос ішов зверху, з даху, і Алі підняв туди очі. Фатьма стояла під деревом, а тінь від нього вкривала Алі. Він спаленів і заїкнувся З-під смірни. Далеко звідси. Я з гір. Мовчанка. Кров бухала йому до голови, як морська хвиля, а очі полонила татарка і не пускала від своїх. «Чого забився сюди? Тобі тут сумно? Я бідний. Ні зірки на небі, ні стебла на землі. Заробляю». «Я чула, як ти граєш». Мовчанка. Весело. У нас у горах також весело, музики, дівчата веселі. У нас нема моря, а у вас? Близько нема. Йохтер. Нема? І ти не чуєш у хаті, як воно дихає? Ні. У нас замість моря пісок. Несе вітер гарячий пісок. І ростуть гори, немов горби верблюжі, у нас тсс. Вона наче ненароком висунула з під Фередже білий випищений вид і поклала сфарбованим нігтем палець на повні рожеві уста. Навкруги було безлюдно. Блакитне, як друге небо, дивилось на них море, і лиш біля мечету просунулась якась жіноча постать. «Ти не боїшся, ханим розмовляти зо мною? Що зробить Мемет, як нас побачить?» «Що він схоче?» «Він нас заб'є, як побачить?» «Як він схоче?»